Він був із донькою і дружиною. Трохи далі сиділи три коміти. Вони голосно перемовлялися, реготали, позираючи то на нас із Максом, то у бік сумного кінодокументаліста. Одна з жінок курила. Але вона була досить оглядною та стриженою. «Здається, ми тут здохнемо від нудьги», – зауважив Макс. «Хоча можна ходити у триденні походи в гори. Я бачив оголошення на дошці. Ти як щодо цього?» ну, «Ще не знаю». Ми так-сяк поперегортали вермішель, не без задоволення випили по дві склянки холодного кефіру і вийшли на сонце. Я ще недостатньо добре знав Макса, і мені захотілося відірватися, прогулятися наодинці. Ну, ти куди? мимоволі запитав я. А піду ще поки Мар'ю, відповів той. А ти? Пройдуся. Вранці територія турбази мала зовсім непривабливий вигляд. Скульптури були жахливі. Альтанки Поламані, тільки непідстрижені кущі, високі дерева, обабіч алей та клумби, а в різнокольорових капелюхах троянд були природними і не викликали роздратування. Попри все, мені подобалося це запустіння. Я вийшов до басейну. Біля нього походжали кілька людей, але ніхто не насмілювався. Пірнути в зеленувату укриту рязкою воду. Ну, швидше за все вона була дощовою і простояла в цьому бетонному кориті ціле літо. По темній непрозорій поверхні, як човники, ковзали клинові листки. Я одразу побачив її. Даремно хвилювався, що не впізнаю. Вона лежала на смугастому рушнику і читала книжку. Її волосся, справді дуже темне і густе, було підібрано у високий кінський хвіст. Вона була у відкритому купальнику. Нічого спільного з вчорашнім нічним образом. Та я був певен, це вона. Я сів на протилежному боці басейну і почав її розглядати. Марно. Я знову відчув дивну замиленість ока. Скільки не вдивлявся, не міг зібрати увесь образ докупи. Він розсипався, як дитячі кубики. Чи гарний в неї стан? Я споглядав її ніжно-рожеві п'яти, що світилися на сонці, і вони здавалися мені райськими яблучками. Вона була такою, як усі, але в тому, напевно, і полягає сенс людських стосунків, що в якоїсь миті один з усіх, немов потрапляє в перехрестя небесних променів і стає першим, єдиним з усіх. Я бачив її саме у такому ракурсі, ніби вона була літаком, який ведуть два прожектори. Решта простору стала для мене темною і нецікава. Більше не було сенсу так прискіпливо придивлятися до неї. Я підійшов. Примостився поруч на траві і одразу відчув той терпкий, нетутешній аромат. Тільки вранці він був набагато слабшим і ніжнішим. Вона відірвала погляд від книжки і поглянула в мій бік. У мене не було впевненості, що вона мене впізнала, але я вже розумів, що звичайний варіант знайомства тут не пройде. Запитати, що вона читає, або чи вірить у кохання з першого погляду. Ні, банально. Зацитувати пару рядків з Бодлера безглуздо. Заговорити про погоду ще чого. «Не напружуйся», – раптом сказала вона. «Мене звати Ліза. Ти ж це хотів дізнатися».